Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Kedves hallgatóink! A Klubrádió adománygyűjtő hetéhez kapcsolódóan a belső közlés múlt heti adásában sugárzott versválogatásból néhány, a műsorban korábban elhangzott alkotás időhiányában kimaradt. Most ezeket pótoljuk. A hátralévő tíz percben Parti Nagy Lajos őszológiai gyakorlatok című ciklusának részlete után Sejn Gábor versét, majd pedig Szilágyi Ákos versét fogják hallani. Jó szórakozást kívánunk hozzájuk. A többi verset pedig megtalálják a belső közlés blogján, a belső .blog címen is, ahol az összes többi adás is meghallgatható. Ápolként érkezem meg, ápolként távozok. Beh jól esik kezemnek, ha haribót hozok büfé körútamon, útján a végtelennek, hol havasak a fenyvek, mióta rája leltem, édes gummi a lelkem, Búvamról elterel, ha elhágy hold ödönné, te adjál nékem Kivert kutyám, gyer el. Még itt az ősze kórházkerti zerge, minden nap egy-egy lombszedő lapát, de már a lépvetőtél elközelge. Orromban érzem gyantás illatát, még oda kemve száján csöpnyi rúzsa, szemöldökén még ott a barna lolli de egy sikoljal szín húzza, ójaj, meg kell halni, meg kell halni. Hervad már ügetünk, eltévet lovasok, szobrok a dermet kórházkertben, fekete fóliában, álló halottak, mint hiában. Ott, ahol a menybolt fekszik, kis Jézuskám cukrászdád is templom belső, Csipsz és vérsajt válik kővér, Gipsz és márvány, Glóriádnál, ha elalszol, Ott melegszik, picsog, majszol, Mint meg annyi szálló nővér. Szitáló demmerung, A kerti tarböröndben az ember elmereng, Szép szabadtéri röngen. A vasra, szól az Isten, helyezzem rá az állam, és ne idegesítsem, s beteglap van-e nálam, s bár bent szakad a lég, én pizsamátalan szólok, beh, szép vagy ég, és te föld beh, szép alant, s a többi, mint ti csontok, élek, sőt, kólád bontok. Isten gyertyács, József szintén kullaforgács, minden szintén. Kempingágyába ágyába, tehénke, názaréti Mária búvár ruhájába, vajúdoz magába, istáló létére, üres folyosón, sír a neon. Karácsony fád vagyok, díszei mollala, magamban aszalom, többet észel, mint erővel, Hold ödönné köppeny művész, Te szép toka szalon, Díszíts föl engem, Lázmérővel. Az életerő kifagy, Ott, hol az égkel Beéjjeledő halom oldala kékel, Tűnődve egy elfeketül Düledékkel, Csak a siket estveli csend Gyütyürékkel. A mindenség Akár a spondja eltévedt csöpjét, vonz haza, A téli ég nagy demizonya kólával töltve éjszaka, Lelkem a szénsav teli zsongja. ó, barna méhek évszaka, Bürök mint kiszomma habár bár a benső megszaka, csak érti út, hol testem tolat át, Beszippant, mint egy alagút, kidőzsölt, puffat vonatát. Büfébe járó rúfbalonyát, kiből ha ezt a jót kivonják, csak szar marad, és pizsama. Én ropi mágiám, zsír égető fényem, Bélboly éjszakámban világítsán nékem, nehéz bolyongtomban, ahol már romban, mert nem fog kinyitni szívem gurigája, két ünnep között se, neve Zérus Mária, s töm is fogytán. Amelyen csüngök, amelyen vakírok, Te vagy az alkony hólábbat ege, Őszi orcseppet szúrós hidege átjár, uram, és mint szép hegyes fakírok, Úgy hordom néket fenn az orromat. Egyéb iránt, amit felírtál vényre, Az nem csak, hogy kiváló vényre, De szabályozza a sírásomat. Ha végül, mint egy kutya húzta szán, Alágürdülvén összehúz a szám, Mint régretek, takony, s kikönnyeződöm. Torokszorító kissé nyelni tán, De nem sírok az eszkimók után, A nyelv alatti kásás hómezőkön. Ragyogni fog Bezárult a sötét utcák szövevénye. Azt hittük, szívét csókoljuk a kornak, és szerelmünk hava egy hét alatt bepiszkolódott oda lett. Január van, halálos béke. Az utca sarkon eltűnik egy koldus fekete háta, a zöldséges kiszalad a boltból, megnézi lopotta. -e. Magába szívja a szürke ég lehletét. Ereiben szilárdul a mészrög. Aludni kell, megint vagy harminc évet. Mire fájó szemét a kor újra fölnyitja, És addig hajnalban az utcákon a kövezett helyett sóval lesz beszórva, Ragyogni fog, mint a lelkiismeret. Kossuth Lajos Torinóban Meglátta magát egy lóban, Az is lehet, nem is ő volt, hanem az a bajszos ápolt. Ne kérdezzük, ne firtassuk, olyan régen volt. Mellette állt, neve nincsen, vagy ha van, hát neve nincsen. Úgy nézték el ketten alót, mint álomból néznek valót, valót, amely elközeleg, valót, ami nincs. Az öt lóból volt az egyik, Érték menni szíveskedjék. Helyde a ló, meg sem szant, Pedig nem is volt még rozant, Rozinante, rozinante, Te búsképű ló. Odalépett, akkor nincs hogy a kocsist rendre incse. De az ostor épp rávágott, Lovát éve a világot, Most légy okos, Szancsó panza, Puskás <kül> Elzokoga, akkor nincs -e. hát nincs Isten, kisegítsen, Így borult el a világló, tudván tudva a világló. Upani sádokban így van, hogy a világló. Elragadta a végérzet, de akkor már igen vérzett. Szíve helyén vérzett az ür, ahová majd kipenderül, nem ilyen lovat akart ő. Zokogotta Ló Kossuth Lajos Torinóban latonicet Nicsét De valóban Konflislóra Ráomlóban A világot síratóban. És nyakába borult Isten, mint a luna, ő. És nyakába borult Isten, mint a luna, ő. Perső KÖZLÉS